Az apa A ház Emlékszünk még a Gilda című filmre. Ott a férfi főszereplő Rita Hévoz partnere a zakója belső zsebében hordta a cigaretta tárcáját. Fontos pillanatokban előhúzta, és két tenyere közé szorítva nyitotta fel. Komótosan szája sarkába illesztett egy füstszűrő nélküli cigarettát, aztán mind a tíz újhegyét felhasználva kattintotta össze a két fémszárnyat Végezetül ismét sajátos, kidolgozott mozdulattal sülyeztette vissza férfi magányának ezüst jelképét. Az egyedül lét számtalan ilyen hangulatos szertartást eredményez. Magunkkal fejedelmi többesben beszélünk, például. Igen, kifestettük a szobát, a padló felsúrolva, nincs egy vasunk se, egyedülálló férfi vagyunk, úgy van, fel kellene keresnünk anyánkat. Rövid habozás után megszilárdul bennünk az elhatározás. A végső döntésre, hogy mégiscsak meglátogatjuk anyánkat, az ablaknál állva kerül sor, miközben kibámulunk új lakóhelyünk egy földszintes ház udvarára, és a szemünkkel megpróbálunk valamit, bármit kibontani a vaksötétből. Végül be kell érnünk egyetlen csenevészfával, mely közvetlenül az ablakunk előtt rázza leveleit esőzuhogáshoz hasonló zajjal. Ezután ágybabújunk, bújunk, hisz végül is este van, de még sokáig nem alhatunk el a szomszédból áthallat beszélgetés miatt. Nem kopogunk át. Ehelyett a tisztán érthető szavakat megfosztjuk jelentésüktől, és mint zenét hallgatjuk a velünk szomszédos pár sebes vitáját. Csak nem elmosolyodunk a gyönyörűségtől, amikor a női szóló hangos sírásba csap, esztétikailag annyira pontos helyen minősült át a hangsor. Dohányzunk szobánk sötétjében, és nem kötekedünk a szomszédokkal. Fekszünk az ágyon, melyet három napja tett szabaddá egy haláleset. Rajta halt meg matuzsálemi korú, már matracra vizelős nagyanyánk, anyánk anyja, négy gyermekünknek dédanyja. Halálát közeledni érezvén üzentértünk néhány kerülettel odébb levő albérletünkbe. Mi kijelentkeztünk onnan, és bejelentkeztünk ide, hogy ez a tíz négyzetméteres szükségszoba ránk szálljon, a jóvátehetetlen bekövetkezése után. A jóvátehetetlen bekövetkezett. Mi festettünk, mázoltunk, takarítottunk a holtest elszállítatását követően, kiengedtük a levegőt a gumimatracból, és elfoglaltuk a halott ágyát. Előzőleg természetesen a temetkezési vállalat egyik irodáját is felkerestük, s még ott arra vártunk, hogy sorra kerüljünk, a fejünket törtük, kit kellene értesíteni nagyanyánk haláláról. Így merült fel anyánk hosszú évek után először, de azonnal elvetettük őt akkor még. Kik maradtak? Csak homályos emlékek maradtak néhány gyerekkori szomszédról, akik lehettek rokonok is, három feleségünkről, az elsőtől egy lányunk egy fiunk, a másodiktól és a harmadiktól egy-egy fiunk született. Lakcímeik ismeretlenek. Bizonyos nevek töredékeinek összeállításával kísérleteztünk, mosakodásig jutottunk el, amikor a lavortükrös vize fölé nyomták gyerekfejünket, csupa sértődésig, elhesegettük világháborús határátlépéseink mulatságos epizódjait, bácsikra és nénikre akartunk gondolni a hamisokmányok helyett, lábunkkal türelmetlenül dobantottunk a temetkezési vállalat egyik irodájában, mert csak bűnös mellékutcák jutottak az eszünkbe. Nevetséges mulasztásaink, majd egy pucéran kuporgó nő az egyik lebombázott albérleti szobánkban. Töprengve eldűnjögtünk háromszor egy városnevet. Pécs, Pécs, Pécs, mintha ezt a települést vádolnánk azért, mert tanácstalanok vagyunk. Pedig ott csak egy református pap, apánk távoli rokona csókolt minket jobbról-barról arcon, közvetlenül a Bécsi döntés után. Majd jelentőség teljesen a szemünkbe nézve átadott egy nehéz hátizsákot. Nem igaz, valami temetés is volt Pécset, és egy nő is volt ott, közel az öngyilkossághoz miattunk, csak nem ugyanaz a helyzet Marosvásárhelyen, bár az ottani nő férje még a Pécsinél is bonyolultabbá tette az ügyet, ha lehet. De az érettségünk még Pesten történik. Felmerült továbbá Halle, mint lehetőség. Ott viszont András, esetleg Antal, de semmi esetre sem Aladár, jóval inkább Andor bácsi, a családi vagyon egy elsikasztott részével. Ezt követte ugyanezen A visszatérése hazájába, és megérdemelt borzasztó halála egy asszony mellén szívroham formájában. Bárhol nyúlunk hozzá, a sor szétszalad minden irányba. Így hát sorra kerülve a temetkezési vállalat egyik irodájában nem vásároltunk nyászjelentés űrlapot. Viszont vettünk még két sírhelyet az új köztemetőben jó drágán, közel a bejárathoz, még az sem szegte kedvünket, hogy a tulajdonjog csak ötven évre szól. Aztán rátemetnek. Gyalogszerrel tartottunk hazafelé, amikor kétségtelen bizonyossággal jutott eszünkbe a név. Andor bácsi. Három sírhelyünk van tehát, az egyik a nagyanyánké, a temetése római katolikus szertartással lesz holnap után, a másikat magunknak szánjuk, a harmadik pedig legidősebb fiúgyermekünké lesz. Őt választottuk ki a négy gyerek közül. Így is minden pénzünket elköltöttük erre a három helyre, a többieknek nem tudtunk vásárolni. És... Ha már ilyen nagyúri szeszélyünk támadt, miért ne alkalmazkodjunk a régi közhelyhez, mely szerint a legidősebb fiújé az elsőség? Meddig élhet még ez a fiú gyermekünk? A család átlagon felül hosszú életű. Hát teki is van legalább ötven éve hátra, ha kicsapongásokkal nem ássa alá az egészségét. Hogy mennyi idő... Most nem tudjuk pontosan. Csak annyi biztos, hogy a háború után egy 15 hónapig tartó világpolitikai egyensúlyzavar idején született, amikor az amerikaiaknak már volt atombombájuk, az oroszoknak még nem. És körülbelül egy éves lehetett, amikor Kurcsatov és kutatócsoportja megszüntette ezt a veszélyes stratégiai helyzetet. Egyre nyakatekertebb gondolatmenetek szükségesek az emlékezésünkhöz, sajnos így állunk. Ágyunk viszont van már, s mert több mint hat hónapot töltöttünk igazolhatóan ebben a szobában, a nagyanyák ágya mellé fektetett gumimatracon, a haláleset után igényjogosultak lettünk. Elhatározzuk, hogy felkeressük anyánkat. Anyánkra sem emlékszünk jól. Miért nem emlékszünk jól anyánkra, aki olyan gyakran kínált meg minket kedvenc ételünkkel? Ezt kérdezzük magunktól, és kérdésünkhöz a fal túloldaláról a szomszéd asszony esztétikailag szép sírása szolgáltat zenei kíséretet. Ez az asszony a kezében kávéstsészét tartva jön látogatóba hozzánk másnap, egy háromnapos ünnep első délelőttjén, amikor az egész város heverészik és a hűtőszekrények roskadoznak az élelemtől. Hátra nyúl, beakasztja ajtónkon a kallantyút, aztán megmutatja, hogy a szoknyája alatt nincsen alsónemű. Úgy bújik mellénk a takaró alá, és közben a lakók csattogva vagy kopogósan menetelnek odakint az árt folyosón. És látatlanban tudjuk, hogy a férfiak hónuk alatt a kezükben is sörös üvegeket az asszonyok tálakon süteményt visznek, kóstolót a rétes végéből, esetleg a csirkevéréből. Cinkosunk a szomszédasszony fokról-fokra növekő izgalommal folytja vissza a lélegzetét. Mivel mindketten ismerjük már a ház hangjainak összes jelentését, összjátékunk tökéletes. Nem is kell figyelmeztetnünk egymást az éppen időszerű óvatosságra. Amint az ajtóhoz közeledő léptek egy határon túllépnek, egyszerre merevedünk meg, és amikor távolodva a számunkra veszélyes övezet túlsó oldalához érkeznek, Ugyanabban a pillanatban kezdünk mozogni ismét. Ezt az asszonyt Ilonának hívják. Kapcsolatunk némaságát csak néhány elsuttogott szó töri meg, mivel a legnehezebben titkolható kapcsolatok közé tartozik. Mások jelenlétében kivételes tisztelettel köszönünk egymásnak, mindezért Ilonából kettő van. Az egyik sírva szidalmazza a férjét a fal túloldalán, ez az Ilona középkorú, termete alacsony, keresetten és ügyetlenül öltözködik, gyakran belátni a lakásába a nyitva hagyott ajtón keresztül, amikor vizes ruhát helyez a centrifugába. Ennek a rozzant gépnek rossz a kondenzátora és a fékje. Tehát Ilonának minden bekapcsolás előtt meg kell pördítenie a belső hengert, hogy lenne égjen a motor. És ha aztán a kondenzátor működni kezd, rázkódik és ugrál, félelmetesen önálló életre kell a henger alakú gép, miközben a víz ide-oda fröcsköl a kifolyóból, nagyobb részt a műanyag labor mellé, többek között Ilona papucsára, hasztala próbálja a két térde szőrös alsó lábszára szorításával fékezni. A másik Ilona... Elszántan fekszik az ágyunkra, s mintha haragudna ránk, mert hozzánk kell folyamodnia, de aztán hamar kibomlik a haja, kettéesik a szája, izzad hasa hozzánk ragad. És ezután következik a legszebb ilona. Amikor a két hátú állat, amit ezzel az asszonyjal játszottunk, lassuló lélegzetű, pizsamás férfira és egy nőre bomlik, aki a menyezeted bámulja. Csak akkor válunk igazi cinkosokká. Az együttlét maradékában. Először tanácstalan pillanatok jönnek, A helyzet méltatlannak tűnik. Beszélni tilos, a ház figyel, A dolog megtörtént. És ekkor Ilona halkan nevetni kezd. Csatlakozunk hozzá, Felülünk az ágyon Ilonával, Rászkódva mulatunk, És közben ez az asszony Még meg is simogatja az arcunkat. Mi megragadjuk csúnya kezét, Hogy a mellünkhöz szorítsuk. Egyetértünk, ez, amiben csak úgy belekeveredtünk. Sokkal több ő a szomszédhoz átsurranó asszony szerepénél. Ezt azzal is bizonyítja, hogy nem próbál kibújni belőle, pedig tisztában van a szűkös jelentésével. Eljátsza csak. Ilona jóvoltából ünnepélyes színjáték veszi kezdetét az együttlét maradékában. Kezet csókolunk neki az ágyban, fejét ingatva, hangját visszafolytva nevet a két értelmű jeleneten, közben ajtók csapódnak, lakók vonulnak, mit sem sejtenek, a kis szobába behallatszó szavaik elképesztően mulatságosak, mintha két színű játékunk áldozatai volnának, gyanútlanul fontoskodnak, igyekeznek, míg mi a hátuk mögött jeleket váltunk. Mint egy opera vagy balett. Ez a két emelkedett előadásmód, melyben a szereplők nyugodt természetellenességgel bízzák magukat a zenére. Akkor legélvezetesebb a játék, amikor csendesített szuszogással egy-egy leselkedő áll meg az ajtónk előtt. Ilona ránk néz. A némaság stilizáló kíséretében cigarettával kínáljuk partnerünket, ő a fejét rázza, mosolyog. A csapra mutatva egy pohár vizet kér inkább, mire mi, nevetni való csíkos pizsománkban lekászálódunk az ágyról, leverjük a hamutartót, talán szándékosan, mert a koppanás, a legugolás és a csikkek szedegetésének legényes komédiája megint lódít egyet a helyzeten. Később felpillantunk, hogy a sikert learassuk, de Ilona szemében annyi bizalmat és szeretetet észlelünk, hogy jobbnak tartjuk a pohár után nézni kisé megjátszott zavarunkban partnerünk már a padlón állva veszi át a vizet, egy kicsit, egészen kicsit kortyint a pohárból, jelezve, hogy a vízkérést csupán az előadásba illő mozzanatnak szánta, majd mesztelen talpát mutatja, melyre egy szenesedett végű gyufaszál tapadt, a vállunkra támaszkodik, és ekkor mi letérdelünk, óvatos mozdulattal leveszük a gyufaszálat, azután arcunkat gyorsan ilonatérdéhez szorítjuk. Bókoló kép. köszönet. Egy pillanat múltán hiteltelenné kezd válni az élőkép, de az asszony nagyszerű ritmusban hátralépve kikerüli a zavart, majd az ajtóra mutogat. Hallgatózunk, míg ő cipőbe csúsztatja lábfejét és ismét kézbe veszi a kávés csészét, megállapítja, hogy a folyosó csöndes éppen, kilökjük az ajtót, Ilona mehet. Ilonát egy óra elteltével pillantjuk meg ismét, amikor éppen egy fél pohárkát tartunk a kezünkben, bólintunk neki, bólint ő is, ahogyan egy hozzájuk betévet szomszédnak szokás aztán eltűnik ugyanabban az ajtórésben. ahonnan egy pillanatra előcsalta a hangos beszélgetés. Az ajtót becsukja maga mögött, és ezzel lehalkítja a benti televízió katonaindulóját. Ismét a férjéhez fordulunk, ragyogó kőlapokkal borított konyhájukban koccintgatunk a rézelejével, suttogóra fogjuk a hangunkat, és a szoba felé integetünk, melyben Ilona takarít, cinkosan hunyorgunk. A férj is hamiskás lesz, kacsint jelzi, hogy megbeszélésünk értelmében titkolni fogja az asszony előtt a kölcsönt. Azzal átnyújt nekünk száz forintot. Itt mindenki titokban kér pénzt. Ilona férjével kuktából kifőzött gyümölcspálinkát iszunk a háztartási gépek között. Megdicsérjük az italt, a kalapot kisé hátra lökjük a homlokunkból, ahogy már az italozó férfi társaságban szokás. Ballon kabátunk újjára szagos folt kerül. Szóba hozunk ezt meg azt, nevetünk. Itt fogunk lakni, ebben a házban. Ide a konyhába is... Ahová ez a férfi kóstolóra hívott be minket, mondatok, televíziók hallatszanak be, elektromos kenyérvágók, kések, hűtőgépek, villanyborotvák, a lakók szakadatlan vonulása a zárt folyosón az ajtók között. Mielőtt felhajtanánk a harmadik pohárka rézelejét, ismét megállapítjuk, hogy igen sokat fejlődtünk a költözést követő első fülelésekhez képest. Már nincs hangzavar, minden zörej eredetét ismerjük. Szétágazó ismereteink közepén állva köszöntő mozdulattal emeljük meg a pohárkát, egy edény kondulása megtalálja gazdáját, a nyugdíjas ápolónőt, innen a harmadik lakás, egy telektulajdonos nyomdászi ez a harákolás az ajtón ajtontúrról, a hátunk mögött leesett valami, talán egy eperfa levél alakú tésztaformázó, a négyes számban kávét őrölnek. Hanák bevágja a hűtőgép ajtaját, a szaratov fűtőgép felmordul, tulajdonjogi vita támad, a kaputól számított legelső lakás öregasszonya odaadással üvölti végig a folyosót, minden megáll, és mi tájékozatlanul felhajtjuk a pálinkát a csöndben. Elszakadunk Ilona férjétől. Rövidre sikerült búcsú után a kalapunkat emelgetjük a folyosón. Ismerős ruhadarabok, szokások jönnek szembe. Először a hozzájuk tartozó zajokkal ismerkedtünk meg, ez volt a homályos csoportkép ideje. Azután lakótársaink számos módosítással nyerték el jelenlegi formáikat, ahogyan egy bemutatkozást követő alapos beszélgetés során fokról fokra kibontakozik a másik maradandó arca. Az első szemrevételezés eredményeit a mozdulatok és az elhangzott szavak cáfolják. Ráncok igazodnak, széles taglejtések határai rajzolódnak ki. Értelmetlen dudorokra esik szét egy kezdetben határozott koponya. A korábban tétován úszkálni látszó szemek lassacskán egy támadás veszélyére figyelmeztetnek. Pedig már-már unatkoztunk a társaságukban. Szorgalmas gyűjtőmunkák eredménye az a biztonság, amivel megkopogtatjuk a kaputól számított első ajtót. Így aztán még egy százast kapunk kölcsön, ezúttal egy öregasszonytól. asszonytól. Nemrég kanálból forró olmot öntött nagyanyánk kulcsjukába, de a haláleset óta szent a béke. A ház asszonyai következetlenek a társas kapcsolatokban olykor a hozzájuk intézett kedveskedő szavak valamelyikét jedzik meg öröksértésként, máskor a legnagyobb vidámság közepette, amikor néha az egyik szűk szobában összegyűlnek a lakók, és szoros közelségben ülnek a magukkal hozott székeken, az ágyon, a nyitott szekrényben is, a ruhák közül kibámulva, nyitott ablaknál, sűrű füstben, és egy adásvételi útról Lengyelországból visszatért élmény élménybeszámolóját olykor megszakítva átfutnak megnézni az alvó gyerekeiket. És mikor visszatérnek, valami ügyetlen évődéssel akarnak ismét bekapcsolódni a társalgásba, de rendszerint túllőnek a célon. Az összejövetel egyik tagja megsértődik, és ők észbe kapva minden esetben a könnyebbik megoldást választják, mint a gyerekek. Azzal áltatják magukat, hogy a szavaikat már kezdetben bántónak szánták, és azon túl már tudatos gyűlölettel vagy gunnyal folytatják, egyre hangosabban becsmélik a sértődöttet. Hiába csitítja, kínálgatja sörrel őket a restelkedő férjük, panaszosan sírni kezdenek, máskor tetlegesség lesz a vége. Sohasem csodálkoznak embereken, csak tárgyakon. Minden titok nyitját úgy lelik meg, hogy környezetükről eleve bármit mindent feltételeznek. Meggyőződésük, hogy javaikat csak céltudatos, durva rohamokkal érhetik el, egyedül a rossz a gyümölcsöző. különben becsapják őket. Miért szeretjük mégis ezeket az asszonyokat? Például ezt az ólomöntőt. Aki az imént egy kis méretű berendezési tárgy miatt folyó tulajdonjogi vita befejezéseként, olyan meggyőződéssel üvöltötte végig a folyosót, mintha pontosan tudná, hogy miben érdekelt, mintha hosszú várakozás után végre szükségét végezhetné a ház addig foglalt közös vécéjén, most pedig a mellünkön babrál, a háta mögött a délelőtti tévéadás Némán ugrándozó képeivel, és hunyorogva számítja ki a tű útját, amellyel a kabá Hátunkon megerősít egy fityegő gombot, minden udvarias tiltakozásunk ellenére. Hogyan is üvöltött az ólomöntő? A szobánk falában szipogó fémcsövek tájékáról pincebogarak siettek szét a padlón a tegnap reggeli lámpagyújtás után. Hüvelyk és mutató ujjunk közé csíptük az egyiket, és ahogy a mesterséges fény felé emeltük, testünk az undortól rángatozva jelezte, hogy rokonára ismert abban a szintelen, nyüsgő lábú A hasüreg sötétségében együgyű munkáját végző bérrendszer rándulásokkal ismerte fel a társát, aki szintén csak egyetlen feladatra szerveződött, úgy, mint ő. Ez is, az is csak létezni akar, semmi egyebet, és ebben kérlelhetetlenek untorító közönnyel. Olyan kizárólagosan, ahogyan egy hajdani igazoltatás során hamis iratainkat vizsgálgatta egy fegyveres ember, miközben mi szemközt vele magyarázatokat hadartunk. Aztán egyszer csak elhallgattunk. Ugyanis nem volt mit tenni. Ugyanis csak egyet lehetett tenni, ezzel az egyetlen feladatban kimerülő lényel, megszüntetni a létezését. Csak ezt láttuk rajta. Belátható arca előtt egyértelművé váltunk. Nincs vita. Utolsó kísérletünk egy kacsintás volt. Mint egy nő az éjszakáját, úgy kínáltuk fel a megértést annak a nyilasnak, akiben minden csak körbejárt, összes kíváncsisága megszűnt, mert önmagára irányult, aki azonos volt egyetlen feladattal, az ellenőrzéssel. Az altestünk ott is, akkor is rángatózni kezdett. Az egyik választás nélküli felismerte a másikat. Nincs mese. Kedves szórakozás volt az állatkert zsiráfjainak szelíd emberarca. Fiúgyermekünket az oroszlán ketrec elé vezetve megnevettethettük a hunyorgó fenevaddal, mert az a nagyapjára hasonlított. De az üvegház sehonnai hasonlíthatatlan kígyóitól, a tekergő látványától, a közöntől való undorvágja hasba őt is, majd bolond lesz kacsingadni a létfentartásba zárt polipok szívókorongjainak. Amikor az igazoltató felnézett a hamis papírjainkból és szemében egyértelművé váltunk, üvölteni kezdtünk mi is, mint ez az ólomöntő asszony. Lemondtunk az egyetlen lehetőségről. A partizán megoldásról nem tettünk egy első vagy utolsó kísérletet arra, hogy létében megakadályozzuk az igazoltatót. Elvesztettük a fejünket a Stefánia úton, a részvétlenségtől, idegenségtől lenyűgözve, odaadással, szó nélkül hallattuk a hangunkat, behugyoztunk, katona voltunk, és ő fegyveresen átkísért minket a Tököli útra, egy hozzánk hasonlókkal zsúfolt házba. Azért most élünk, átkaroljuk az ólomöntőt, így köszönjük a kávét, a kölcsönbe kapott százast, a megerősített kabátgombot és az üvöltését, ami ugyanolyan volt, mint a miénk. Először nem érti. Rosszat gyanít. Zavartan próbál kibontakozni karunkból, de mi egyre erősebben szorítjuk. Ném a dulakodás, miközben előttünk a kép, ott állt a zárt folyosó egyik csukott ajtaja előtt nemrég az ólomöntő öregasszony, és eszébe se jutott, hogy megmagyarázza, mit akar, mert úgy tapasztalta, nincs mese. Csak szorulás az altestben, tátott száj, hogy a legnagyobb hang is kiférjen, eljusson a benti kárőrvendezőkig, akik eltulajdonították valamiét. A nagyobbik fazekát, ha az iménti hagzavart jól értettük. Végül is megnyugszik, mert azt hiszi rájött, hogy miért ölelgetik őt a konyhája közepén. A kölcsön adott százasára gondolva ütögeti meg a hátunkat, és nevet azon is, hogy azt mondjuk neki, mi aztán értjük a dörgést, mi nevetünk vele. Később kétszáz forinttal a zsebünkben kilépünk a kapun, és a háromnapos ünnep késő délelőttjén elindulunk egy étterem felé, ahol egy Mari nevű nővel fogunk találkozni, aki levélben találkára hívott oda minket. Ne haragudjon, hogy ismeretlenül zavarom, kezdte a levelét. Az étterem felé tartva ismét elhatározzuk, hogy felkeressük anyánkat. Még ma. Az étterem. Családunk szétszórodva a főváros különböző pontjain, a háromnapos ünnep első délelőttjén, nem sokkal az ebédek megkezdése előtt. Egykori apósunk, legidősebb fiúgyermekünk anyai nagyapja, a tanács körúton állva a minion eszpresszó üvegtáblájának veti a hátát. Kezében bojtos kard, úgy néz farkas szemet a járók elők kíváncsi tömegével. Félő, hogy reakciós kielentésekre ragadtatja magát, de egyelőre csak vezényszavakat süvölt, francia kifejezéseket használ, amik vívó alapállásokat jelentenek, és nagy részt elvesznek a közelben elhaladó egyes busz dübörgésében. A busz fékez, négy ajtaja fújva feltárul, a résekből férfiak, nők, gyermekek bújnak elő, hogy csatlakozzanak a hajdani apósunkat bámuló csoporthoz. Hajdani apósunk mindennek lehordja őket, mely szerinte egy vérrel megvett területnek csak a haszonélvezői, őszhaja a szemébe lóg, leribancozza a saját feleségét Romit, aki akart hegyét kerülgetve próbál a férjéhez közel kerülni, hogy megfékezze, majd ismét házi őrizetbe vehesse a szökevényt. Tordasi Laci bácsi, a hű barát pedig az öreg katona balkarján, a lottyat húst markolászva, csitító szavakat susog nekik, közben olykor a nevedgélőkre pislant. Tordasi Laci bácsi a megtett kötelességről rögtönöz, a béke nyomós érveivel hozakodik elő, kijelenti, hogy a harcosnak pihenőre van szüksége. Békés, derűs képeket villant fel hajdani apósunk életéből. Óvatosan kikerüli, zsemissül a lengyel erődítmény hús-szafatos drótakadályait és a második magyar hadsereg bedöglött gépeit a viszintesen röpülő hópejheg között. Nyugtatásul elővarázsol egy kertet szabályosan ültetett fákkal, szilva és meg dió roskadásig szabolcsban, homokati a Egy Egy jegenyefák közé szorult ház, Hajdani apósunk szülőháza, vendégeket fogad. Hajdani apósunk apja, legidősebb fiúgyermekünk, anyai dédapja, aki személyesen nem ismerhette az ő apját, mivel az a puskát feltalálván külhomban kallódott el. A felesége, fiúgyermekünk, anyai dédanyja, egy jó nevű szabolcsi család leánya. A reggelit fogyasztják. Körülöttük az oldalági rokonok, míg Hajdani apósunk, mint a féle gyermek, Kutyákkal ungorkodik, és nemzetiségi származású kisfiúkkal játszadozik az említett kerdben. Hajdani apósunk vigyázzállásban hallgatja Tordasi Laci bácsit, mint egy parancs kihirdetést, olykor tiszteleg a az idézett emlékek előtt, a kíváncsiskodók számára ez a legérdekesebb mozzanat, de azonnal ángárd, szegeződik a penge, amikor egykori anyósunk romi, gyanús mozdulatot tesz. Tordasi Laci bácsi folytatja. Az ötvenes években elhúnyt babanéni emlékezteti hajdani apósunkat, erre szilánkokra hasadt körülöttünk az ebéd előtti forgalom, és tó Budapest, hogy csak csaknem kétmillió lódenkabátos ember zuhogjon ki belőle, kemény szavak hangzanak el azokról a sanyaru esztendőkről, amikor Lizát elgázolta a villamos. A most karthegyelőtt táncoló romi éjjeli őrnek lenni kényszerült, minden tudása ellenére egy vidéki útépítésnél, és nem Vált szóba saját leányával, a mi első feleségünkkel, mert az odadobta magát az első jöttmentnek, azaz nekünk, annak a senkinek, hogy egy bolt helyiségben két gyermeket hozzon világra tőlünk, egy Irén nevű leányt és legidősebbik fiúgyermekünket, hajdani apósunknak és anyósunknak két unokáját. – Szemét bányák! – kiáltja a tanácskörúton hajdani apósunk, és üres szemét megkardját a feleségére, Romira szegezi, aki most a csődületet próbálja feloszlatni sikoltozva. Tordasi Laci Bácsi már nem él. Kitelepítették azokban az években, s a kitelepítésben hamarosan elhalálozott. Ezzel a tordasi családnak magva szakadt. De akkor mit keres most a tanácskörúton? Hogyan súghat emlékeket hajdani apósunk fülébe? Újabb bizonyítéka ez hajdani apósunk zavaros elbeállapotának. Tordasi Laci bácsi csak ő látja hajja. Felesége, Romi és a kíváncsi sokaság csak egy kardjával hadonászó öregemberről tud, aki a minyon espresszó kirakatának dől. Bentről már telefonáltak is a mentőkért. De Tordasi Laci bácsi azért tovább súg-búg barátjának azokról a bizonyos évekről, amikor Sándort leültetik, Magdolna belép a pártba, Gergő csak a nyelvtanulásnak él a rend feloszlatása után, babanénit, a szeretett nővért, albérlője megöli, majd a tárgyaláson hangsúly azzal, hogy szeretők voltak, s babanéni ferdeségekre bíztatta őt. Miklós a pártháznál ment, míg Ferenc a rádiót stromója. János pedig hekatombát keres a köztársaság tér alatt. És egy hibbant nő útmutatását követve az Erkel színház diszletei között kering egy titkos csapuajtón fel, Zoltán Londonnak veszi az irányt, és amikor fiúgyermekünk, a legidősebb megszületik, az anyja, a mi első feleségünk, másnap sietve elássa, kedvenc Flóbert puskánkat egy kideríthetetlen telken. Majd hazatérve, a bolt helyiségbe a tükör elé áll azonnal, és szokása szerint örvendezik mennyire hasonlítő Ferrari Violettához. Hajdani apósunk egy villamoson utazza át ezeket az éveket. A villamost Pokorni Herman, magyar királyi altábornagy, a magyar királyi Miskolci hetedik Honvéd dandár parancsnoka vezeti. Leszálló nincs! Kiabál és tekeri a kart, továbbá utas még ott Karádi Katalin énekesnő. Hajdani apúsunk előre bukik, a forró zsorzset szoknyára eti az arcát, a fogantyúk a nyikorgó sínkagyarokban egymáshoz csapódnak, lengedeznek. Már-már attól tart a család, hogy egykori apósom sohasem jön vissza a nevetgélő énekesnő lábai közül, amikor általános megkönnyebbülés. Felemeli az arcát, s mert meg akar bizonyosodni arról, hogy az elfutó házak falán nem kapaszkodik futóka a tölténybecsapódások nyomaiba, rálehel a deres ablaküvegre, majd kötött kesztyűjével addig dörzsöli, míg a kesztyű szétmállik. Egykori apósunk ujjai a piszkos körömágyakkal előbújnak belőle, sőt, még annál is tovább dörzsöli, a bőre is szétmállik, vérrel keni az ablakot, és az üvegen túl végre kibontakozik a föld alatti építkezése, ahol mi, az apa, az a senki, mint keszobmunkás dolgozunk, kártérítés gyanánt valami sikkasztásért cserébe. Megérdemeljük, megérdemeljük, megérdemeljük. Az étteremben egy férfi el. És velünk, az apával szemközt, az asztal túloldalán egy nő a bal karjára borul. Jó módú nő, ezt elárulják az ékszerei, Csináltatott ruhája, a márkás cigaretta, amiről előre nyújtott jobb kezének mutatójával, akkor sem szűnik a már régen csak képzelt hamut ütögetni, amikor fejét a bal karjára ejtette. A haja megbomlik. Előttünk a hamutálca, Közvetlen közelről mutogat ránk, és ugrál pattogva a nő karmus ujja, a benzon en hedges megtisztult a ragyogó parazsa mögött. Hajdani apósunkért mentő autó jön, betuszkolják, kardját elveszik, a kíváncsi tömeg szétoszlik, mindjárt dél lesz, és harangzúgás a rádiókban. Nagy számú boros kilőt ütegeivel köszöntjük ezt a napszakot egy étteremben. Sokat és gyorsan ittunk, s most itt a hatás. Egy férfi énekel a szomszéd asztalnál, a helyzet emelkedik, emelkedik, vele együtt emelkedünk mi is, és mire körbenézünk, ünnep van. Elragadtatottan ülünk az idő az ünnepé közepén. Zörgés, csörrenés kintről az utcáról pedig autódübörgés küldi üdvözletét, a foltos abroszokon morzsalékok rendeződnek jelentőségteljes ábrákká, szemves a vendégsereg, minden életjel esemény, markában tartott fényes kanállal köhög egy étkező gyerek, mi szeretettel integetünk neki, aztán a szomszédos asztalnál éneklő férfinak is, aki viharkabátot visel, a székéhez fehér botot támasztott. Bömből a kályha, nikkelezett fémbordákkal határolt, sárga üveglapok mögött a tűztere, benne lángok vibrálnak. Rendezkedjünk be egy életre ide. Bömböl a kályha, nikkelezett fémbordákkal határolt, sárga üveglapokból áll, mögülük vibrálva a dereng a tűz, integetünk egy étkező kisfiúnak, aki fényes kanalát markolva köhög, és egész idő alatt, ez a metronom az egyre inkább bomlóhajú nő ujjának szórakozott pattogása a cigarettán. Ráüt az új a cigarettára, majd emelkedik, és ránk mutat. Ránk mutat az új, de nem vádol, csak kérdez. Azt kérdezi: Kicsoda ez? Aztán lecsap a cigarettára megint, majd ismét felemelkedik, ránk mutat, és kérdez. A kérdés jogos: kire mutat ez a nő? Ki ez? A mutató újból és a cigarettából egy szempillantásig tátogó állatka lesz, aztán megint ránk kérdez. Ki az? Nehezen szedjük össze magunkat. A helyzet veszélyes, neve is van. Öntudatvesztés. Megkezdjük a visszautat, mint Dékárt. Egyelőre csak annyi tudunk, hogy valaki, valahol. De ki az? És hol? Két új kartotékokat pergett. Futó lábak egy vége érhetetlen lépcsőn. Ki vagy mi? Ki vagy? Mi? Ki? Vagy mi? A mondatot háromféleképpen értelmezi az a valaki, és nevet. Ki az a valaki? módszert alkalmazunk az első kudarc rémületének legyőzése, és talán némi szunyókálás után. Viszonylataival lőjük be az illetőt. Tehát a kérdések most már így hangzanak. Kihez tartozik? Mintha valaki valahol várná. Nem? És már is halljuk a hangját annak, akit keresünk. Mi a helyzet a nőkkel? Kérdezi kínosan éretzengéssel zengéssel ez a hang. Üvöltve megismétli a kérdést. Nem tudunk uralkodni rajta, pedig tudjuk, hogy nem szabad hangoskodni. Hogy hol nem szabad hangoskodni, azt viszont már megint nem tudjuk. És rám, egy pincér elnevezése is van, egy pincér szövődik fehéren a látványba. Rendet és távozást követelve ittasnak nevezi az illetőt. Ettől test nélküli, áttetsző ajtószárnyak fordulnak át lassú egymás után a helyiségen. Nem ütköznek semmivel és senkivel. Csak keresztül mennek a dolgokon, és érthetővé súrolják mindegyiket. Sorra tárják az öntudat szobáit. Csak a leghátsóban egy étteremben ott ülünk mi, és egy bólintással üdvözöljük önmagunkat. Nincs semmi baj. Nincs semmi baj, mondjuk a pincérnek, aki beéri ennyivel, s már is az asztalra borult nő haját markolja, hogy egyetlen mozdulattal egy szép, lehúnyt szemű arcot mutasson a vendégseregnek. Megkönnyebbülten vizsgálgatjuk a női arcot. A pincér kiabál neki, itt nem szabad aludni. A szemek kinyílását megelőző botrányos pillanatok éppen elegendők helyreállítási munkálatainak befejezéséhez. Ez a középkorú nő, a nevét is tudjuk, a neve Mari, levélben találkát kért tőlünk. A találka színhelye ez az étterem, a nevét is tudjuk, a neve Mátra. És lám, a találka létrejött, és azt is tudjuk most már, hogy ma még anyánkhoz kell elmennünk, ez a feladat segített az imént önmagunk azonosításában. Mégsem ez, ha jobban megfontoljuk. Inkább a pincér, illetve az, ami a pincéről jutott az eszünkbe. Hogy a számlánk már több lesz 200 forintnál, kölcsönkért összvagyonunknál. Végignézünk az asztal boros üvegjein. Ismerjük a Mátra éttermet, a számla több, ami 200 forintunknál, ez olyan biztos, mint az, hogy itt ülünk. Van pénze. Kérdezzük az arctól. Nincs pénzem, válaszol a lehúnyt szemű arc, miközben a pincér kiabál. Botrányos pár vagyunk itt, mi ketten ezzel a nővel. Előre hajolunk. Csak azt nem mondja kedves. A pincér elengedi Mari haját, a fej fent marad a levegőben, a szemek kínosan megnyílnak minden helyre áll. Ráadásul szerencsénkre megint énekelni kezd a fehérbotos, ezzel a terem figyelmét magára vonja, most már a pincér is őt rángatja. Időt nyertünk. És ez idő alatt Mari egy szerelmi történetet mesél el nekünk. A történet egyik főszereplője ő maga. A másik pedig rég nem látott legidősebb fiúgyermekünk, akiről megtudjuk, hogy nem régiben vakbél műtéten esett át, és azután a kórházi ágyon egyre fokozódó fájdalmak között feküdt, de nem csöngetett az ügyeletesnek csillapítókért, mert ájulásig akart izlegetni egy számára addig ismeretlen fizikai állapotot. Másrészt így kívánta az erejét és a teherbíró képességét próbára tenni. Nevetünk a szerelmi történet kezdetén, és Mari, aki két napja nem aludt már, Fáradtam velünk nevet. Ezután elmondja, hogyan ismerkedtek meg egy látogatás alkalmával. Fiúgyermekünk hangját, taglejtéseit utánozza. A szavait idézi. Közben lever egy poharat, és mi a haragosan odaugró pincértől bort rendelünk. Fehér kabátja zsebébe nyomjuk az egyik százasunkat, amikor ellenkezik. Pénzünk és időnk egyre fogy, Innen már senki sem fog kiváltani minket. A szerelmi történet hajdani első feleségünk lakásán folytatódik. Másfél hétig tart a felivelő szakasz. Míg volt feleségünk, legidősebb fiúgyermekünk anyja a mostani férjével és leányukkal, fiúgyermekünk Bea nevű féltestvérével a Balatonnál tartózkodik, és a szerelmes pár felfeszíti az elhagyott lakás hajtaját, hogy csak egymásnak éljenek. A korosodó Mari nagy hírű férje elől bújik, nem mer bemenni a munkahelyére, mert a férj minden összeköttetését megmozgatva keresi őt, valószínűleg naponta többször elolvassa a hátra szakító levelét. Valahol ennél a pontnál a történet szétesik, nem számíthat az együttérzésünkre. Annyi még kiderül, hogy első feleségünk Zoltán nevű londoni rokonával is találkozott a Balatonnál. Fiúgyermekünk különös viselkedése a lakásban. Mari egyre feljebb kapaszkodó szenvedélye. Édenből kiszorulva, kölcsönlakások gumimatracaira visszavetve. Reggelente takarókat lecibáló gyerekek. Valami, ami fontos, és még valami, ami legalább annyira. Mintha ha szomszéd asszonyunk Ilona forgatná a centrifugát, de ezt nem az italt teszi. Álmatlan éjszakák. Mari visszatérése férjéhez. Legidősebb fiúgyermekünk újbóli felbukkanása, hajnalban nyúló pálinkázásai a férjel, viták, szánaló megértések, egy székkel megrongált vitrin, bizonytalan eredetű terhesség megszűnése, közben fiúgyermekünk mozdulatai, jellegzetes hangsúlyai, amiket nem ismerünk, ezért mari utánzó képességét nem értékelhetjük. Rokonszem kegyelet... Megvilágosodások, szégyen, vonzódás, elragadtatás, rettegés, öröm, nagy-nagy öröm. Halk zsongás az étteremben, ahol a kínos eset óta polgárjogot nyertünk. Anyánk már réges-régen elfogyasztotta az ebédjét, és haraggal gondol ránk. A fedőt megemeli a hűlőétel fölött. Meggyőződése, hogy anyját, a nagyanyánkat, lányunk és fiúgyermekünk tegnap előtt elhunyt dédanyját, mi üldöztük a sírba, hogy tíz négyzetméteres szobáját megszerezve, kóbor és börtönviselt életünk helyett egy másikat kezdjünk. Tehát anyánk egyik szeme sír, a másik pedig nevet. Szeretne beszélgetni a holnapi temetésről. Miért mástól kellett megtudnia anyja halálát? Olyan kérdéseket várt tőlünk, amikre csak ő tudja a választ. Előkészítette már a legerősebb szemüvegét, hogy mostani arcunkat összehasonlíthassa az évekkel ezelőttivel, hiszen már attól megijedt, elfordult és apánk nyugodalmas arcképére sandítva lesújtó véleményt formált rólunk. Anyánk vár minket. Anyánk unalmában bekapcsolja a televíziót, majd azonnal könnyezni kezd, ugyanis a képernyőn egy japán karmestert lát nem minket. Anyánk kisgyermekként meghalt bátyánk kertének a készséges szomszédnak, akinek hajdanában mi szereztünk képesítésének megfelelő állást, majd ilyetten és gyorsan a férjről is megemlékezik. Anyánknak telefonja van. Értesíthetnénk szándékunkról és helyzetünkről telefonon őt, és akkor, ha él még lekötelezett szomszédja, fáskerti anyánk elküldhetné ide a mátra étterembe, hogy kiváltson minket a megtakarított pénzéből. Sötétedik a délután, a teremben neonvilágítás. Az ajtót érkezők és távozók lengetik. Most már nem eshet bajunk, iszuk a borból. Valószínűleg alszanak. Mint három volt feleségünk nyitott szájjal alszik egy-egy fárasztó mosogatás után. Férjeik söröznek. Sokáig nem ismerjük fel legidősebbik fiúgyermekünket a mátra étterem ajtajánál megálló lóden kabátos fiatalemberben, csak mikor már hosszú ideje integet, mutatunk kérdő magunkra. A fejét rázza, görve mutatójával Mari háta felé bögdös. Közvetítésünkre Mari megfordul. Fiúgyermekünk kérdőjelére a fejét rázza, legyint is, mire a lóden kabátos eltűnik a lengő csapuajtón keresztül. Visszatér a közelben levő várakozási helyére, mert megtudta, hogy Mari még nem tért a tárgyra. Mari felén fordul és arra kér, adjam nekik kölcsön a lakásomat. Azt mondom, jó. Egy időre anyámhoz költözöm, átadom a kulcsot, mindjárt telefonálok. Ki emlékszik a Gyilda című filmre?